Розгляд 21. Любовні історії огидні. ІНГОСАЙ 20 червня 1916 року. Віднедавна всі ми були дуже заклопотані і кожен день приносив новини добрі і погані. Аж я за кілька тижнів не мала ні часу, ні самовладання, щоб вести щоденник. Я хотіла б вести його регулярно, бо тато каже, що цей літопис воєнних днів буде вельми пізнавальним документом для моїх дітей. Біда в тім, що тут я нотую деякі особисті речі, яких воліла б не показувати нащадкам. Я відчуваю, що з ними триматимось правил пристойності значно ретельніше, аніж тоді, коли йдеться тільки про мене. Перший тиждень червня знову був жахливий. Австрійці щомиті могли вдертися в Італію а потім надійшла звістка про Ютландську битву, і німці запевняли, що здобули в ній перемогу. Сюзен була єдина, хто вважався пред нею. «Не кажіть мені, бо цим кайзер міг здолати британський флот», – презирливо очмихнула вона. «То все німецькі брехні, можете бути певні». А коли через кілька днів з'ясувалося, що вона мала слушність, і британці здобули перемогу, а не програли, нам довелося вислухати неймовірну кількість різноманітних, я ж вам казала, але то було дуже приємне випробування. Сьюзен тяжко вразила смарт Кітченера. Оперше я бачила її такою зневіреною. То був страшний удар для нас усіх, але Сьюзен впала у вічай. Звістка ця не дійшла телефоном увечері, та Сьюзен відмовлялася вірити, аж доки вранці вздріла заголовок в «Ентерпрайз». Вона не заплакала, не зумліла і не влаштувала істерики. Проте забула посолити суп, а такого на моїй пам'яті з неї ніколи не ставалося. Ми з мамою та панною Олівер плакали, але Сьюзен тільки глипнула на нас і сказала з похмурим сарказмом, «Пані Блай, у Казера є шестеро синів, і всі живі і здорові, та й батечко їхній теж. Отже, світ іще не геть спорожнів, то чого ж лити сльози?» У цьому стані, закам'янілої безнадії, Сьюзен перебувала всю наступну добу. А потім прийшла козина Софія і почала співчувати їй. «Жахливі новини, правда, Сьюзен? Мусимо готуватися до найгіршого, бо тепер його не уникнути. Колись ти сказала, Сьюзен Бейкер, і я добре пам'ятаю ті твої слова, що цілком віриш Богові і Кітченеру. Тепер тобі лишився тільки Бог. І козина Софія піднесла хостинку до очей зі страдницьким лицем». Неначе світ і справді перебував у жахливій скруті. Що ж до Сьюзен, то кузина Софія стала для неї спасінням. Вона вмить проконалася до життя. «Замовкни Софія Крофорд, суворо зваліла вона. ти дурна, та хоч не ставай нещастивецею. Це непристойно плакати і потерпати через те, що Всевишній лишився єдиною підтримкою для союзників. Що ж до Кітченера?» Не сперечатимуся, смерть його стала великою втратою. Та наслідок війни не залежить від життя однієї людини. І тепер, коли росіяни знову міцніють насилі, ти скоро побачиш зміни на краще. Сьюзен так енергійно проказала ці слова, аж сама повірила в них і негайно пожвавилася. Утім, козина Софія похитала головою. «Альбертова жінка хоче назвати сина на честь Брусилова», – відказала вона. «Та я порадила їй зачекати і подивитися, що з нього вийде. Ті росіяни нічо їх надій не виправдовують». Утім, нині росіяни чудово дають собі раду, і це вони врятували Італію. Але навіть тепер, коли ми щодня читаємо про їхній стрімкий наступ, нам не хочеться зійняти прапор над Інглесайдом, як то каже Гертруда. «Верден убив нашу здатність тішитися. Ми більше зраділи би перемогам на Західнім фронті». «Коли ж британська армія піде в наступ?» – зітхнула Гертруда сьогодні вранці. «Ми чекаємо вже так довго! Так довго!» Найбезначнішою тутешньою подією, продовж нещодавніх тижнів, став урочистий марш місцевого батальйону перед відправкою до Європи. Вони пройшли маршем з Лобрича до Шарлотауна, потім до вкруш гарбор і через Верхній Глен аж до залізничної станції. Усі вийшли на вулиці, щоб привітати їх, крім старенької тітоньки Фані Клоу, прикутої до ліжка хворобою, і пана праєра, який нікуди не потикається з дому, навіть до церкви, після гори звісного останнього спільного молотовного зібрання. Було так приємно і неумовно сумно дивитися, як марширує батальйон. Пліч-опліч у ньому крокували хлопці і чоловіки середнього віку – був тан Лорі МакАлістер із того боку затоки. Йому ще тільки 16, та він записався 18-літнім, щоб мати змогу піти на фронт. І щонайменше 55-літній Енгус Маккензі, який запевнив прийомну комісію, що йому 44, і два лобрицькі ветерани Південно-Африканської війни, і троє 18-літніх близнят Бакстерів із Гарбургеда. Усі кричали «Ура!», коли бачили їх, і вітали Фостера Бута – Йому сорок, і він крокував у лавах батальйону поряд зі своїм 20-літнім сином Чарлі. Мати Чарлі померла, народжуючи його, і коли Чарлі записався до війська, Фостер сказав, що ніколи не дозволяв синові ходити туди, куди не зважився б піти сам, і що він не відступиться від цього правила нині, коли йдеться про шанси у Фландрії. Понеділок на станції мало не збожеволювати щастя. Він метався між солдатами і кожному переказував звістку коляджема. Пан Мердід виголосив їм прощальні настанову, а Рита Крофорд продекламувала волонкаря. Солдати аплодували їй і гукали. «Ми підемо! Підемо! Не зрадимо обітниці!» І я пишалася, що то мій найдорожчий брат створив ці проникливі, дивовижні рідки. А потім дивилася на всіх цих високих мужів у військовій формі і думала, невже це ті самі хлопці, з якими я сміялася, бавилася і танцювала, яких дражнила все своє життя. Здається, тепер щось торкнулося їх і відділило від мене. Усі вони почули музику тударя. Фред Арнольд теж марширував у складі батальйону, і мені страшенно зле, бо це через мене він поїхав такий сумний. Я нічого не могла вдіяти, а все ж почуваюся дуже мулько. Останнього вечора своєї відпустки Фред прийшов до нас і сказав, що кохає мене, і запитав, чи можу я пообіцяти йому вийти за нього, якщо він повернеться живим. Він говорив надзвичайно серйозно, і я відчувала, що це найгірший день мого життя. Я не могла дати йому обіцянку, навіть якби не йшлося прокена. Я не кохаю Фреда і ні за що не могла би покохати, але міркувала, що це так жорстоко і бездушно вирідити його на фронт без жодної втіхи та сподівання. Я плакала, як дитя, і, ох, боюся, таки невиправно легковажна, бо просто посеред цієї сцени, коли я плакала, а Фред стояв із розгубленим і трагічним лицем, мені раптом подумалося, що то було б геть нестерпно, щодня за сніданком, бачити цей ніс навпроти себе. Ось де ще одна з тих речей, яких я не хочу показувати нащадкам – та це принизлива істина, і, можливо, добре, що вона спала мені на думку. Інакше жаль та докори сумління підбурили б мене на те, щоб дати йому якусь поспішну обіцянку. Якби Фредді ніс був так само гарний, як очі і вуста, щось таке могло б статися. Ох, як тяжко мені довелося б тоді. Бідлашний Фред повівся дуже шляхетно, коли збагнув, що я не можу пообіцяти йому. А мені стало ще важче. Якби він розсердився, я не почувалася б такою згорьованою і нещасною. Хоч я не розумію, чому повинна страждати. Адже я ніколи не давала Фредові приводу вважати, буцім люблю його. Але я відчувала докори сумління. І досі відчуваю. Якщо Фред Арнольд не повернеться додому, я все життя відчуватиму, що завинила перед ним. Потім Фред сказав, що коли він не може забрати із собою в шансі мою любов, йому все одно хотілося б лишитися моїм другом. І чи не могла б я поцілувати його? Тільки раз. Перш ніж він піде. Можливо, назавжди. Не розумію, як я могла колись уявляти будь цим любовні історії, захопливі і цікаві. Вони огидні. Через обіцянку Кенові я не могла один-єдиний раз поцілувати під влашного, розчарованого Фреда. То було так жорстоко. Я мусила сказати йому, що, звісно, він мій друг, але я не можу поцілувати його, оскільки дала обітницю іншому. Той... «Інший? Це Кеннет Форд?» – запитав Фред. Я кивнула. Здавалося жахливим говорити про цю священну маленьку таємницю, що належала тільки мені і Кенневі. Коли Фред пішов, я подалася до себе і плакала так довго і гірко, що до мене піднялася мама і зажадала пояснень. Я пояснила. З маминого обличчя знати було подив Невже хтось справді хоче побратися з цим дитям? Але вона була дуже хороша. Виявила розуміння, співчуття і усі риси притаманні тим, хто знає Йосипа, отож невдовзі я несказано втішилася мама найкраща у світі. Але ох, мамо, радала я, Перед хотів, щоб я поцілувала його на прощання, а я не могла, і це болить мені найдужче. Чому ж ти не поцілувала його? незворушно спитала мама. Зважаючи на обставини, я думаю, ти могла б це зробити? Ні, мамо, не могла. Я пообіцяла Кено, коли він їхав на фронт, що не поцілує нікого іншого, доки він вернеться. То була ще одна несподіванка для бідолашної мами вона вигукнула дивним, тремким голосом. Ріло, ти заручена скенетом Фордом? Я не знаю, схлипнула я. Ти не знаєш? повторила мама. Тоді я мусила переказати всю історію і їй, а щоразу, коли я розповідаю про це, мені стається безглуздям уважати, бо цін Кеннет мав якийсь серйозний намір. Я почувалася дурною і, завершивши оповідь, соромилася власної наївності. Мама трохи посиділа мовчки, тоді підсунулася ближче і пригорнула мене. «Не плач, маленька ріла моя ріла. Щодо Фреда, тобі немає чим дорікнути собі. А якщо син Леслі Вест попросив берегти твої вуста для нього...» Я думаю, ти можеш уважати, що заручена з ним, але, ох, доню, моя остання дівчинко, Я втратила тебе. Війна так швидко зробила тебе дорослою. Я ніколи не буду надто доросла для того, щоб віднаходити розраду в маминих обіймах. Та все ж, коли через два дні я побачила Фреда на параді, серце мені боліло нестерпно. Проте я рада, що мама вважає, бо сім'я справді заручена з Кеном. Розділ 22-й «Понеділок знає». «Нині минуло два роки від дня вечірки на маяку. Тієї, коли Джек Елліот приніс нам звістку про початок війни. Ви пам'ятаєте панну Олівер?» За пану Олівер відповіла кузина Софія. «Еге, жріло! Я добре пам'ятаю той вечір, коли ти прибігла сюди хвалитися сукною до танців. Чи ж я не застерігала тебе? Хто знає, що чекає на нас? А ти і не думала, що чекає на тебе». «Як і ми всі», – утяла Сюзен. Нам не дано передбачати майбутнє. Утім, Софія Крофорд не конче бути пророком, аби запевнити, що ніхто не проживе життя без труднощів та випробувань. Таке і я могла би сказати. «Тоді ми думали, що війна триватиме всього кілька місяців», – сумовито озвала Саріла. «Тепер, коли я згадую ті часи, наша наївність видається мені дурною». «І нині, через два роки, кінець війни нітрохи не ближчий, аніж тоді», – похмуромувала пана Олівер. Сьюзен енергійно дзенькала в'язальними шпицями. Ні, пан Ольвер, дорогенька, ви самі знаєте, що це не так. Хай скільки триватиме війна, тепер ми вже на два роки ближче до її завершення. Сьогодні Альберт вичитав у монаральській газеті, що якийсь експерт пророкує, буть їм війна триватиме ще п'ять років, бадьоро і життєрадісно радісно докинула козина Софія. Це неможливо, скрикнула Ріла, а потім, зітхнувши, додала. Два роки тому ми так само сказали б. «Це неможливо, щоб війна тривала два роки. Але ще п'ять таких літ...» «Якщо Румунія долучиться до союзників, а я надіюся, що так і буде, війна закінчиться через п'ять місяців, а не років», – мовила Сюзен. «Не вірю я в тих чужоземців», – зітхнула козана Софія. «Французи теж чужоземці», – заперечила Сюзен. «А бач, як було у Вердені. Подумай про всі перемоги на Соммі, що сталося цього благословенного літа». Великий наступ відбувається, і росіяни добре дають собі раду. Генерал Хейх запевняє, що полонені офіцери-німці вже і самі визнають, що програли війну. «Не можна вірити німцям на слово», – орвала її козина Софія. «Марно вірити в щось лише тому, що хочеш вірити. Британці втратили мільйони солдатів на Соммі. А чи далеко просунулися?» Змириться з фактами, Сьюзен Бейкер. «Вони виснажують німців, і байдуже, де це відбувається – за кілька миль на схід чи на захід – «Я не воєнний експерт», – визнала Сьюзен із дивовижною скромністю. «Але навіть я розумію це, Софія Крофорд. І ти могла б зрозуміти, якби не твій одвічний, песимістичний погляд на речі. Гуни не всі розуми поїли. Ти чула історію Алестера, сина Родеріка Маккалема з Верхнього Глена? Він у німецькому таборі для полонених. І минулого тижня мати дістала від нього листа. Він писав, що ставляться до нього добре, а в'язні смачно годують, і таке інше». Аж видавалося, що в нього все гаразд, але у підписі між прізвищем та ім'ям він доточив гейське слово «брехня». Німецький цензор подумав, що то друге Алестерове ім'я, і не збагнув, як його обдурили. Словом, хай нині війною переймається хейх, а я приготую глазур для шоколадного торта і поставлю його на горішню полицю в коморі. Минулого разу я поставила торт на долішню полицю, то маленький Кіченер тишком пробрався туди і об'їв усю глазор, а в нас того вечора були гості, тож уявіть собі, що я пережила, як побачила шкоду. – Батько цього сирідки досі не отзвався, – запитала козина Софії. – У липні я одержала від нього лист, – мовила Ріла. Він запевняє, що коли дізнався про те, що дружина його померла, а я забрала дитя до себе, пан Мердід повідомив його про це, то написав мені, але оскільки я не відповіла, він почав думати, що лист загубився. «Почав нарешті. Аж за два роки», – прозирливо чмикнула Сьюзен. «Деякі люди аж надто повільно думають. Джим Андерсон уже два роки в шансах, а досі не дістав ані подряпане, Як то каже давня приказка, щастя і дурно віпомагає». «Він дуже тепло написав про Джимса і сказав, що хотів би побачити його», – мовила Ріла. «Тож я розповіла йому все про малого і не фотографії. Наступного тижня Джимсу виповниться два роки, і він чудове хлоп'я. «Колись ти не вельма любила дітей», – сказала козина Софія. «Я і нині люблю абстрактних дітей ні трохи не більше, аніж тоді», – щиро мовила Ріла. «Та я люблю Джемса і, боюся, не зраділа так, як мала б, коли з'ясувалося, що Джим Андерсон живий і здоровий». «Невже ти надіялася, що його вб'ють?» – на жаху заголосила козина Софія. «Ні-ні, пані Крохворт, я надіялася, що він не згадає про Джемса». «І твій татусь мав би ростити його власним коштом», – докірливо відказала кузина Софія. «Бо молоді молоді, легковажні. На ці слова в кухню прибіг сам Джеймс, такий рум'яний, кучерявий і гарненький, що здобувся незаслужену похвалу навіть від кузини Софії. «Вигляд у нього здоровий, хоч певно щоки аж нати червоні, як у сухотника. Коли ти принесла його додому, я і подумати не могла, що ти будеш глядіти дитя». «Гадала, ти на це не спроможна», – то так і сказала Альбертовій жінці. А вона відповіла, «Тітко Софії, Ріла Блайт спроможна найбільше, ніж вам здається». Так і сказала, «Спроможна найбільше, ніж вам здається». Альбертова жінка завжди була високої думки про тебе. І кузина Софія зітхнула, начеб Альбертова жінка була єдина упавлена в здібності Ріли Блайт. У ті, насправді, вона мала на увазі геть інше». Кузина Софія любила Рілу так, як то дозволяв їй меланхолійний світогляд, проте вважала, що молодь потрібно стримувати, інакше суспільство буде деморалізоване. «А пам'ятаєш, як ти верталася додому з маяка два роки тому?» – тихенько підрожнила Рілу панна Ольвар. «А вже ж!» – Ріла, і ось уже усмішка її стала замріяна і відсутня. Вона пригадувала ще дещо. «Годину на дюнах з Кеннетом. Де тепер Кеннет?» І Джем, Джеррі, Волтер І всі інші хлопці, що танцювали Попід місяцем на маяку чотирьох вітрів Того радісного безтурботного вечора Останнього з веселих Та щасливих вечорів На затьмарених тінню війни У грязких шанцях на Сомі Вони чують рев гармат І стогони поранених Замість молоді скрипки Недабера Батять спалахи Сигнальних ракет Замість сріблястих відблисків На поверхні старої затоки Двоє з них – Уже спочило в землі під фландрійськими маяками. Алек Бер із Верхнього Глена та Кларк Менлі із Лобриджа. Інші лежали поранені у шпиталях. Та поки що сини лікара Блайта і сини пастора лишалися неушкоджені. Здавалося, їх берегли якісь незнані чари. І все ж тривога не відступала, хоч війна тяглася вже багато тижнів і місяців. Якби це була якась лихоманка, то, зважаючи на те, що за два роки жоден із них ні разу не захворів, ми гадали би, що в них імунітет, – зітхнула Ріла. Але ця небезпека так само реальна і страшна, як найпершого дня, коли вони потрапили в шансі. Я знаю це, і воно мучить мене постійно. Проте я не можу не сподіватися, що з ними нічого не станеться. Коли не сталося досі. Ох, пане Олівер, як воно буде прокидатися вранці, не боячись новини, які прийдуть нині? Зараз я не спроможна цього уявити, а два роки тому я прокидалася з думками про нові дивовижні дарунки, які піднесе мені щойно на народжений день. Ось вони минули, ті два роки, що я сподівалася заповнити веселищами і радістю. А ти проміняла б їх тепер на ті два інші веселі роки? «Ні», – поволі відказала Ріла, – «не проміняла б. Дивно, правда?» Це були два жахливі роки, і все ж я відчуваю незбагнену вдячність за них. Мов разом з Болем, вони принесли мені щось дуже цінне. Навіть якби таке було можливо, я не хотіла б повернутися назад і знову стати тією, що була тоді. Навряд чи я зробила якийсь дивовижний поступ у своєму розвитку. Але я вже не та егоїстична, легковажна тодішня лялечка. Вичевидь, пане Олівер, я і тоді мала душу, проте не знала її. Тепер я знаю, і це варте дорогого. Варте всіх страждань минулих двох літ. Але попри це, вибашливо усміхнулася Ріла, я не хочу більше страждати, навіть задля подальшого духовного зростання. І ще через два роки, озирнувшись назад, я, можливо, так само відчую вдячність за той розвиток, якому вони сприяли. Але зараз я не прагну цього. Ми ніколи цього не прагнемо, відповіла панна Ольвар. Мабуть, тому нам і недавно самим обирати міру і засоби власного розвитку. Хай як ми цінуємо те, чого вчить нас життя, нам не хочеться продовження цих болісних уроків. Ну, та сподіваємося на краще, як каже Сьюзен. Справи на фронті тепер посуваються добре. А якщо Румунія долучиться до союзників, кінець війни може настати так швидко, що ми здивуємося. Румунія долучилася до союзників. І Сьюзен схвально відзначила, що римунський король та королева – найгарніша вінценосна пара, яку вона бачила на портретах. Так минуло літо. На початку вересня стало відомо, що канадські підрозділи перекинули на ділянку фронту ближче до Сомми, і тривога в Інглесайді зросла. Уперше пані не зневірилася і підпала на відвазі. Дивлячись на неї цими неспокійними днями, лікар Бейт смутнів – і далі частіше забороняв брати участь у тих чи тих справах Червоного Христа. «О, дозволь мені працювати, дозволь мені, Гілберте!» – просила вона. «Доки я зайнята, я менше думаю. Коли я нічого не роблю, уявляю собі найстрашніше. Відпочинок – це мука для мене. Двоє моїх синів на жахливому фронті побіля сомми, а шерли днями і ночами читає книжки з авіації і нічого не каже. Але я бачу певність у його очах». «Ні, я не можу відпочивати. Не вимагай цього від мене, Гілберте. Проте лікар Блайт був неублаганий. «Я не дозволю тобі замордувати себе, моя дівчинко, мовив він. «Коли наші хлопці повернуться, я хочу, щоб одома їх зустріла здорова мати. Поглянь, ти стала геть прозора. Так не годиться. Запитай у Сьюзен, коли не віриш мені». «Треба ж таке. Ти змовився зі Сьюзен проти мене», – безпорадно вигукнула Ен. Якось надійшли переможні новини – Канадці взяли курсалет і Мартин П'юїш, захопивши багато полонених та військової техніки. Сьюзен здійняла прапор над Іглсайдом і сказала, що Хейх нарешті збагнув кому доручати відповідальну роботу. Інші не поділяли її тріумфу. Хто скаже, якою ціною дісталася їм ця звитяга. Того дня Ріла прокинулася на світанку, і Сонна з важкими повіками підійшла до вікна і визернула сад. У цій порі світ не такий, як у будь-який інший час. Повітря було прохолодне від руси, а сад, кленовий гай і долина райдух мовби повнилися таємницею і дивами. Вітру не було, і з боку станції Ріла виразно почула тужливе собаче виття. «Невже це понеділок? А якщо так, чому він виї?» Ріла здригнулася. Виття було скорботне і зловісне. Раптом їй згадалося, що сказала колись панна Олівер, коли, вертаючись увечері додому, вони почули виття іншого пса. Собака плаче так, відчуваючи ангела смерті. Ріла слухала, і серце їй холонуло із жаху. Так, безсумнівно, то був понеділок. За ким він плаче? Чи її душі він з болене вітання? Кого проведжає в останню путь? Ріла повернулася до ліжка та заснути не змогла. Цілий день вона споглядала і чекала З невимовним жахом Коли вона прийшла відвідати понеділка Начальник станції сказав Цей ваш пес вив усю ніч З опівночі до світанку Таке страхіття Хто знає, що це вступило йому Я раз було вийшов на двір і покликав його Та він і голови не повернув Сидів отам на платформі Під місяцем сам один кілька хвилин задирав писок Бідака і вив так, наче серце йому розривалося Досі він такого не робив Спав собі тихенько у буді від поїзда до поїзда, але цієї ночі певне, щось він мав на думці. Понеділок лежав у своїй буді. Коли Ріла підійшла до нього, він помахав хвостом і лизнув її руку, проте не торкнувся їжі, що вона поставила перед ним. «Боюся, він захворів», – стривожено мовила вона. Їй не хотілося йти і лишати його самого, але того дня поганих новин не було. І наступного теж. І наступного. Страх відпустив Ріло. Понеділок більше не вив і знову почав зустрічати всі поїзди. Минуло п'ять днів і мешканці Інглесайду відчули, що можуть відітхнути. Ріла літала кухною, мов на крилах, допомагаючи Сьюзен готувати сніданок. І співала так дзвінку і чисто, що кузина Софія домі з іншого боку вулиці почула її і прорекла, звертаючись до небоги. «Уранці співаєш, ввечері плачеш. Я багато разів чула цю приказку». Проте Ріла Блайт не зрунила надвечір ані сльози, коли батько з дуже сірим, старим і змученим лицем прийшов до неї і розповів, що Волтер загинув у битві за курсалет. Вона кволим маленьким клубочком упала в його обійми і ще багато годин пролежала непритомно, доки прокинулася охоплена новим невідступним полем. Розділ двадцять третій. А тепер Добраніч. Люте полем йому казать Ліло, його сірий попіл улігся на світ Ріла з її молодим організмом фізично оговталася раніше за матір Пані Блайт кілька тижнів прилежала в ліжку, хворе від потрясіння і горя Ріла спромоглася жити далі, оскільки життя незмінно диктувало свої правила Була хатня праця, яку належало виконувати, адже Сюзен не могла самотужки дати раду з господарством у заради матері Ріла вбирала спокій і витривалість, не наче платья. але ночами лежала в ліжку, лючі гіркі бурхливі сльози юності, доки останні з них були виплакані, а їхнє місце посів невеличкий невідступний біль, якому судилося лишитися в її серці до самої смерті. Тими днями Ріла горнулася до панни Олівер, яка знала, що треба сказати, а про що змовчати. Таких людей було дуже мало. Візити більшості щирих співчутливих сусідів завдавали дівчині тяжкого болю. «Невдовзі ти переживеш це», – бадьору, мовила пані Ріс. Вона мала трьох дужих синів, жоден з яких не пішов на війну. «Це таке благословення, що Господь узяв Волтера, а не Джема. Адже Волтер належав до церкви, а Джем – ні», – мовила пані Клоу. «Я застерігала пана Мередіта, що він має серйозно поговорити про це із Джемом, доки той піде на фронт». «Бідний, бідний Волтер», – відхнула пані Ріс. «Нема чого приходити сюди і називати його бідним Волтером», – гнівно озвалася Сьюзен, виходячи з кухні. На превелике полегшення Ріла, яка втомить відчувала, що більше не здатна витримувати подібні розмови. «Він не був бідний. Він був багачий за кожного з вас. Це ви, що лишилися вдома і не пустили синів на фронт, ви бідні, мерзенно вбогі, ниці, дрібні натури» і ваші сини зі своїми заможними фермами і вгодованою худобою. І душі їхні не більші, ніж у блошиці, а може і менші. Я прийшла втішати загорьованих, а наслухати образи», – відповіла пані Ріс, прямуючи до дверей, і ніхто не пошкодивав, що вона пішла геть. Тоді відвага покинула Сьюзен. Добра служниця рушила на кухню, поклала свою змучену старечу голову на стіл і гірко розплакалася. Потім вона стала до праці і випросувала Джимсову льолю. Ріла, яка прийшла на кухню, щоб зробити це сама, взялася лагідно докуряти їй. «Я не дозволю тобі замордувати себе через якогось лодацького хлопця», – оперто мовила Сьюзен. «Ось, Сьюзен, я хотіла б працювати постійно», – виконала сердечна Ріла. «І навіть не лягати спати. Це так боляче засинати і забувати про все на деякий час, а тоді прокидатися і зносити ці тортури». «С'юзен, як люди можуть звикнути до такого?» «І С'юзен, я думаю про слова пані Ріс. Невже Волтер мучився? Він завжди так боявся болю». «С'юзен, аби ж мені знати, що він не мучився. Може, тоді я зібралася б на силі і відвазі?» На щастя, Ріла довідалася, як саме помер її брат. Надійшов лист від його командира. Той писав блайтам, що Волтер загинув від німецької кулі під час наступу на курселет. Того ж дня Ріла одержала листа від самого Волтера. Вона понесла його невідкритим у долину Райдух і прочитала, сидячи на тим самим місці, де розмовляла з Волтером востанні перед його від'їздом на фронт. Дивно читати лист від людини, якої більше немає в живих. Гірко і солодко, попри біль відчуваючи ще і неспагнену втіху. Уперше, відколи надійшла ця жахлива звістка, Ріла впевнилася, замість плекати колишню боєвську віру і надію, що Волтер досі живе, зберігаючи свій прекрасний дар і непохитні ідеали. Це неможливо знищити. Жодні страждання не здатні затьмарити їх. Ту особистість, що виявила в себе в останньому своєму листі, написаному ввечері за кілька годин до фатального наступу, неможливо було вбити однією німецькою кулею. «Вона житиме, хоч земний її шлях обірвався». «Завтра ми йдемо в наступ, Ріло, моя Ріло», – писав Волтер. «Учора я писав мамі іді, але сьогодні відчуваю, що мушу написати тобі». «Я не збирався нікому писати сьогодні, але чомусь відчуваю, що мушу. Пам'ятаєш, як стара пані Крофорд із Надзатокою, дружина Тома Крофорда, завжди казала, що на неї покладено обов'язок зробити те чи те». Так і я відчуваю, що на мене покладено обов'язок написати тобі сьогодні Тобі, моя сестро і товаришко Я хочу дещо сказати тобі, доки, доки не настало ще завтра Ти і Інглсай здається мені сьогодні дивовижно близькими Відколи я тут, у мене вперше виникло це відчуття Дім завжди видавався мені далеким Таким безнадійно далеким від цієї пекельної вирви крові та бруду але нині він зовсім близький. Я, мов би, знову бачу тебе, чую твій голос, і бачу місячний сяйво над старими рідними пагорбами, бліде і непорушне. Коли я щойно опинився тут, мені здавалося, що більше в цілому світі ніде не може бути спокійних, тихих ночей і плинного місячного сяйва. Але нині ця та краса, що колись я любив, стала, не мов би, знову можлива. І це добре бо це сповнює мене міцним і глибоким щастям. Удома зараз, напевно, осінь. Затока поринула в сон, а гленські пагорби вкриває блакитний туман. І долина Райдух, мов господа радості, вся потонула у квітнучих айстрах. Наших любих прощавай літо. Скільки поезії в цій назві? Значно більше, ніж у звичному слові айстри. Ріло, ти знаєш, у мене завжди були перечуття – «Ти пам'ятаєш Дударя? Хоча ні. Ти була тоді ще зовсім маленька». Якось увечері багато років тому ми бавилися в долині Райдух. Нен, Ді та Джем. Усі Мередіти і я. Коли в мене сталося дивне видіння чи перечуття. Назви як хочеш. рило, я побачив, як Дудар сходить у нашу долину, а за ним не тутешня примарна юрба. Всі думали, що я це вигадав. Та я побачив його, Лише на одну коротку мить Гріло, вчора я знову бачив дударя Я стояв на чатах і побачив Як він йде нейтральною смугою Поміж нашими і німецькими шанцями Та сама висока примарна фігура Що висвистоє свою химерну мелодію А за ним ішли хлопці у військовій формі Клянуся тобі, Ріло, я бачив його То була не фантазія, не вигадка Я чув його музику а потім він зник. Та я його бачив і знаю, що це означає. Знаю, що я серед тих, хто йшов тоді за ним на зерці. Ріло, завтра дудар поведе мене за собою до бездонної кручі. Я впевнений у цьому. І, Ріло, мені не страшно. Згадай мої слова, коли почуєш цю звістку. Тут я виборов свою власну свободу. Свободу від осякого страху. Я більше нічого не боятимусь. Ні смерті, ні життя, якщо все ж мені судилося лишитися в живих. А життя, напевно, було б важче знести, аніж смерть. Воно тепер навіки втратить для мене всю свою красу. Зі мною назавжди лишилися б жахливі спогади. Ті, що робили б моє життя бридким та нестерпним. Я ніколи не зміг би позбутися їх. Та хай що чекає тут на мене? Смерть чи життя? Я не боюся, ріло, моє ріло. І не шкодую, що пішов на війну. Я задоволений. Я вже ніколи не напишу тих віршів, які мріяв написати. Та я допоміг зробити Канаду безпечною для поетів майбутнього, для будівничих майбутнього і для мрійників теж. Без них не зможуть працювати будівничі, не лише в Канаді. Усьому світі, коли кривавий дощ, лангемарка та вердена принесе золотий урожай, не за рік чи два, як дехто наївно гадає, але в наступному поколінні, коли зійде сім'я, що зараз лише почало проростати. Так, Ріло, я радий, що пішов на фронт. На тонкій ниці зараз висить не тільки доля нашого маленького, породженого морем острова, який я люблю. Не тільки доля Канади чи Англії. На тонкій ниці висить доля цього людства. Ось за що ми боремося. І ми переможемо. Ніколи ні на мить не сумнівайся в цьому, Ріло. Тому що б'ються не тільки живі, мертві б'ються також. Таке військо неможливо здолати. Те, ще смієшся, як колись сміялася Ріло? Я сподіваюся, що так. Наступними роками світові, як ніколи, потрібні будуть сміх та відвага. Я не читатиму проповіді, на це немає часу. Хочу лише сказати тобі дещо. Це допоможе тобі вистояти, коли ти почуєш, що я пішов до бездонної кручі». У мене є перечуття щодо тебе, Ріло, як і щодо себе самого. Я думаю, що Кен повернеться до тебе, і на вас чекають довгі руки щастя разом. І ти розкажеш своїм дітям про ідею, за яку ми боролися і гинули. Навчиш їх, що жити для неї потрібно так само, як умирати, щоб та ціна, яку ми зараз платимо за неї, не виявилася марною. Це буде частина твого обов'язку, Ріло. І якщо ти, якщо всі ви, дівчата, що чекають на нас удома, зробите це, ми знатимемо, що ви не зрадили обітниці, яку дали нам. Сьогодні я хотів написати ще уні, але тепер уже не матиму часу. Прочитай їй цей лист і скажи, що він для вас у Для двох прекрасних, вірних, милих дівчат. Завтра, коли ми підемо в наступ, я думатиму про вас у про твій сміх, ріло моє ріло, і про спокійну відвагу в синіх очах Уни. Чомусь я нині дуже виразно бачу її очі теж. Так, ви не зрадите обітниці, я певен, ти і Уна. А тепер? Добраніч, Ріла. На світанку ми йдемо в наступ. Ріла багато разів перечитала цей лист. Бліде юне обличчя її спалахнуло новим, незнаним досі вогнем, коли вона у осіннього сонця зрештою підвелася між Айстер, який так любив Волтер. На мить вона піднеслася над своєю самотністю і мукою. «Я не зраджу обітниці Вольтера, відважно проказала вона. «Я працюватиму, настановлятиму, учитимуся і сміятимуся. Так, я навіть сміятимуся до кінця своїх днів завдяки тобі і тому, що ти віддав» відгукнувшись на поклик обов'язку. Рілла хотіла зберегти Волтерів лист, як священий скарб, але замислилася, побачивши вираз Уни Мередіт, яка, прочитавши, віддала їй конверт. Чи зможе вона? Ні, не зможе віддати останній лист Волтера. А вже ж, лишити його собі нітрохи трохи не егоїстично. Копія то всього-навсього бездушний аркуш. Та Уна... Не мала нічого, а очі її були очима жінки, ураженої в всемісіньке серце, яка проте знає, що не повинна ні плакати, ані шукати співчуття. «Уно, ти хотіла б залишити собі лист?» «Назавжди», – поволі спитала Ріла. «Так, якщо ти можеш віддати його мені», – утомлено мовила Уна. «Тоді візьми його», – хапливо запропонувала Ріла. «Дякую», – відповіла Уна. Більше вона не сказала нічого, та щось у її голосі стало Рілі винагородою за принесену жертву. Коли Ріла пішла, Уна притисла листа до вуст. Вона знала, що кохання більше ніколи не прийде в її життя, що серце її навіки поховане в кривавій землі десь у Франції. Ніхто, окрім Ріли, не знає і ніколи не довідається про це. Світ, у якому вона жила – не визнавав її права на горе. Вона повинна приховати свій біль і зносити його на самоті. Але вона теж не зрадить обітниці».